Трандалев сам. Добре це діло, повірене чиство, єй Богу! Другого такого прибильного не знайдеш. А поки то я на цей шлях вибрався, то чим не був? Був і писарем в пітейній конторі, був обероб'їжджиком, був приказчиком по економіях, держав биржу в городі, служив у маклера. Скрізь важко! І роботи до біса, і користі мало, а тільки схибив де розчот і бігай-шукай місця. Зробився я сам хазяїном. Купив машину, відкрив фотографію. Хліб не важкий, і на перших порах копійці на нагарна стала перепадати. Коли ж і тут біда? Усі патрети виходили без очей. Приняв я в компанію лаборанта Плащинського. І як мені бились, не виходять очі. Все як слід. А очей нема. Лащанський і очі добре у друки навчився робить. А діло не пішло. Скасував я свою фотографію, взявся за повірене чувство. Пішло як по маслу. От і тепер діло Борулі веду проти Красовського. А діло Красовського проти Борулі. Їздю на своїх конях, просителях і коней годують і мене годують, і фурмана годують, і платять. Наберу діл, доволі, приїду в город, піду до столоначальника, до того таки самого, що й діла, послі буде рішати. І він мені напише, що треба, а я тільки підпишу, якщо маю довіреність, а ні, то однесу підписати просителю. Апеляцію треба. Так саме. Той же, що рішав діло,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 Трандалев, не турбуйтесь, докажемо. Ну, прощайте. Чоломкаються і цілуються. Якщо буде нове діло, то дайте звістку, я приїду. А може й сам заверну. Пішов.